Hei, det er Mona Theisen her. Jeg er sykemotoristerapeut og, og innehaver Onlinesmerthjelpen.no som er en del av mitt norsk-danske firma Kliniku for kvinner. Kliniku for kvinner var opprinnelig en fysisk klinik som jeg valt å lukke efter en 6-7 års behandlingstid. Jeg har også ført alle mine behandlinger til onlineforløp som nettkurs og mentorforløp. Alt bortsett fra det manuelle, dels selvfølgelig. Men den vil jeg gjerne lære dig, Jeg vil lære dig selvhjelp via det jeg tilbyder, og alt du kan lese i mine nyhetsbrev, og det du kan følge med på på sosiale medier på Instagram og på Facebook. Her i dag så vil jeg gjerne snakke litt om hvorfor vi bruker smertestillende medisin, og hvordan den kan påvirke kroppen vår, og ikke minst om det alternativer og supplemang som finnes. Og da vil jeg også spør dig, som spiser smertestillende. Behøver du å spise alle dine typer smertestillende? Er det mulig å gå ned i dose? Eller spise de færre ganger i løpet av dagen? Har det blitt presentert for noen alternativer som supplement? Eller som fullstendig alternativ i stedet for medisiner? Så vil jeg snakke litt om hvilke medisiner det så jeg snakker om. Jeg snakker om smertelindrene, om de muskelavslappende medisinene, febernesettene, som også kan være inflammasjonstempende. Og hvem er det som, som har muligheten for å uh, gå litt ned i dose eller stoppe helt? Og da tenker jeg jo ikke på dig som lider av volds og med smertefulle lidelser, kroniske noen, som for eksempel nervebetennelse. Den er ganske vanskelig å behandle, og veldig smertefull. Men også her finns det andre metoder å lære å forholde seg til smerten på, så at den ikke blir så gjennomgripende for en hver dag. Det kommer jeg in på senere, i andre podcast. Det kan også være vanskelig å unnvære medisiner, hvis du har uh, visse former for gikt, har uh, overfølser om tarmer, blæresykdommer, mausykdommer, masse andre typer av sykdommer. Du har en akutskade, eller du er i starten av ett diskusprolaps, i starten av ett forløp med frossenskulder, og selvfølgelig når du kommer hjem med sår efter operationer og lignende. Noen er også gråzonen, hvor det er nødvendig å spise i perioder, mens andre kan klare seg nesten uten medisin, så er det noen som skal spise dem daglig, eller tre ganger i uken, eller veldig varierende. Det er for eksempel dere som har rømatiske lidelser, giktsykdommer, sykdommer i bindeveve, og mange andre typiske gikt- og bindeveve som fibromyologi. Men, Helt vanlig spenningshodet, pine og ømhet i rygg og nakke. Vanlig ømhet etter trening og overlastning. Som mus og arm og golfvalbue. i musklene som er muskelknuter i musklene. Her kan du ganske enkelt vurdere om det er nødvendig å spise dem. Og så blir det bare for kjedelig hvis jeg skal sitte her og ramse opp alle mulige grunner til å spise medisin, og alle mulige sykdommer som kan gi smerter, hvilke sykdommer man kan klare seg uten. Dessuten har smerte virkelig mange opprinnelser, og vi kan ikke komme utenom at smerte er en subjektiv følelse og oppleves veldig ulikt av oss alle sammen. Smertedempende medisin er i mange tilfeller et godt supplement, når smerten er som verst, eller du bare ikke kan få ro om natten, så kan du spørre deg selv om det er det beste at du tar noe medisin for å kunne sove godt en hel natt, og dermed også ha mer overskudd dagen etter, og så for din kropp har fått låter å hvile og restituere sig og regenerere en utfrist vev, og hjernen har fått gjort det den skal. Det foregår riktig mange ting om natten, så søvn er bare lysviktig. Det er i mange tilfeller nesten bedre å passe på søvnen en å tenke at det ikke er så sunt for kroppen å spise medisin. Men jeg har også gjort riktig mange med å kunne sove uten å spise medisiner. Og det har jeg også antalt i et av mine nettkurs. Så har jeg metoder for hvordan man kan lære å falle i søvn, sove og slappe av. Og så spør jeg deg igjen. Har du tenkt på om det er mulig å droppe medisinen? Er det strengt at det er nødvendig at du spiser den? Spiser du den i tilfelle? Er du redd for hva smerten kan gjøre med deg? Mangler du hviten om hvordan du kan forebygge smertene? Men selv med sterke smerter er det min erfaring at det er mulig å redusere dosen eller hvor mange ganger daglig du skal spise medisinen. Også de som har hatt isias, eller sterke smerter og skader som følger av eh, hofte- og skuleskader etter langvarige sykdommer eller fall og ulykker, langvarige isiasproblemer, pyreformus-syndrom. Pyreformus-syndrom er noe som mange, mange kvinner har. Det navnet kommer fra en muskel som heter pyreformus, som går eh, fra hoftoledet og inn til korsbenet, sitter langt inn i rumpen. Den blir ofte alt for spent og stram, og får myoser, altså muskelknuter, langt inne i muskelvevet. Den gjør også riktig vondt, som om det var isias. Fordi muskelvevet også blir irriteret, og kommer til å trykke på isiasnerven, som går tett inn i musklen. Så symptomene kommer også til å virke som om man har isias samtidig, og får vondt og utstråling hele veien ned til benet, ned til kniet, bakom, bakom hoften og ned langs med låret, selve hoften. Og mange har det også opp i ryggen. Det gjør sikkert vondt når man skal ligge på siden for exempel eller sette seg på huk. Her er det så selvfølgelig nødvendig å spise smertestillende i starten, som man kan få brukt noen av de øvelsene som man skal gjøre for å få det bedre. Altså kunne konsentrere seg om andre ting og leve et normalt liv som mulig. Men ikke alltid er det nødvendig, for husk at selv simple hodepinepiler, håndkjøpsmedisin, også påvirker kroppen din. De kan til og med gi deg hodepinene, er en del forskning som viser hva så medicin med kroppen din. Det er stoffer i medisinen som skal blokkere fiskinalene mellom dine nerveceller som registrer skaden og hjernens mottagesenter. Du får rett og slett satt en skikkelig propp i ryggshålen. Fordi ryggshålen fungerer som en motorvei med inn- og utgående signaler. For celler får motorik og sanseceller. Noen er koblet til smerte som berøring, varm og kule og så videre. Det betyr at hjernen altså ikke får noen informasjon og kan ikke sende beskjed til det smertelante stedet, selv om det egentlig er skaden er der. Risiko med det er jo at du stresser kroppen ekstra. Utover skaden eller sykdommen. det du ikke kan merke smerten, og du ikke vet om smerten blir svakere og sterkere. Du blir også tytt mer trett og sløv av å spise smertestillende. Du kan heller ikke kjøre bil hvis det står en trekant på pakken. Den siste ting vi nevner med hensyn til mindre gode effekter ved medisin er at de har någon innholdsstoffer som setter levern på hardt arbeid. Leveren skal nedbryte alle stoffene. Og dessuten er det jo altså kun symptombehandling. Du blir ikke friskere av å spise smertelindene. Det hjelper ikke kroppen. Det hjelper kun i små biter. Hvis du har en skade som du skal holde deg ro, så kan det være en lille fordel. Det hjelper deg så litt psykisk. Selvfølgelig i starten. Så man ikke kun har fokuseret på smerten. Man faktiskt kan leve et liv ved siden av. Hvorfor spiser du pillene? Er det fordi du mangler viten om erstatning? Om alternativene som finns? Er du rett og slett redd for hva kan gjøre med deg når du merker noe? Hva sa jeg til saken her? Hvordan kan du erstatte pillene? Du kan få kroppen til å utløse flere smertestillende hormoner. Eller endofiner. En måte å få satt fart på nyttige hormoner endofiner på er med bevegelse og trening. Trening behöver ikke være i høyt tempo og i timevis. Det holder faktisk å gå en tur, eller gjøre noen avspennende øvelser. Du kan bruke avledningstekniker også. Det betyr at du sørger for å få laget en propp i rygsørens motorvei, slik at hjernen oppfanger berøringssignalene før smertesignalene. För det äralet forskjellige hvor mye tid i forskjellige signaler bruker på å komme opp i ryggsoren og så nå hjernen. Du kan nemlig ikke oppleve begge signaler like kraftig på samme tid. Så kan du prøve den her øvelsen som jeg har til deg. Du starter med å ha varme hender. Legg begge hendene tett inntil huden, start for eksempel med ansiktet. Konsentrere om å kjenne varmen mot huden fra håndflatene. Og press forsiktig hendene inn mot ansiktet og hold kontakten til huden. Mens du la hendene glide ned til halsen, nedover skuldrene, over nakken. Sånn kan du fortsette på hele veien inntil du når ternet. Og inndal så kommer du til lårene, og da kan du ha mulighet for å ta godt fat om låret med begge hender og holde og stryke ned med hendene i ditt eget tempo. Hele veien ned over kneet, leggen, foten, avslutt for tærne. Du kan også gjøre den motsatt vei. Gå opp hjem for tærne og gjøre veien opp. Dette er her en ganske komplisert og stort tema å snakke om. Så jeg kan kun nå å skrape i overflaten. Men jeg kan love dig at jeg kommer tilbake med flere smertelindrende alternativer. Og ønsker du å vite mer om akkurat dette, så kan du skrive det opp til min nyhetsbrev i här under. Der kan du få masse informasjon om hvordan du kan bli god til selvhjelp og lære å håndtere langvarige og kroniske smerter. Lytt med i neste episode om smertelindring. Takk fordi du har lyttet til mitt podcast. Du kan gå in på det stedet du pleier å lytte til podcast, podcast. Abonner på mig det er helt gratis. Så er du er sikker på å få vite når det kommer en ny utsendelse. Hei hei!